Egyesült államok, Washington, D.C. Az amerikai fővárosban pár perccel múlt el reggel kilenc óra, amikor tizenegy időzónával távolabb rálőttek Putyin gépére. Joe Biden épp a feleségével reggelizett a Fehérház második emeletén, a konyhában. A középosztálybeli származására büszke, és azt mindig is hangsúlyozó amerikai elnök nem szerette, ha személyzet szolgálja ki őket, Úgyhogy a reggeliét a fehérházban mindig a felesége, Jill készítette. Ma a szokásához híven két tükörtojást kért, és gyümölcsel összekevert gabonapelyhet, zsírmentes tejjel felöntve. Pedig a felesége látta rajta, hogy nagyon fáradt. El is aludtak kicsit, hiszen Jót kétszer is felkeltették éjszaka, úgyhogy sajtos akart készíteni neki, de Biden nem hagyta. Ez is csak egy szokásos nap, próbálta elviccelni az éjszakát. Éjjel fél kettőkor keltették fel először, hogy olvassa el Vladimir Putin fenyegetőző tévébeszédét, aminek a szövegét személyesen hozta el az orosz nagykövet. Aztán három órával később újra felébresztették, nem sokkal hajnali négy után, amikor Putyin taktikai atombombát dobott Odesszára. Akkor már le is kellett mennie a fehérház alak sorába, a válság szobába, de nem maradt sokáig. Amint világos lett számára, hogy csak korlátozott erejű gravitációs atombombáról volt szó, ráadásul Ukrajna területén, és így nem lesz nukleáris háború, szóban még egyszer engedélyezte a Putin elleni újabb akciót, aztán a vezérkar jelenlévő tagjainak teljes megrökönyödésére napfelkelte előtt egy órával, háromnegyed ötkor bejelentette, hogy visszafekszik aludni. Észrevette, hogyan néznek rá, úgyhogy az ajtóban megfordult és közölte, hogy már nem emlékszik pontosan, de mintha egy orosz tábornok mondta volna valamikor, hogy a csata előtti nap a legfontosabb dolog a jó alvás. Azzal távozott és becsukta maga mögött az ajtót. Kutuzov, dörmögte maga elé az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, de láthatóan senki sem értette a válságszobában, hogy miről beszél. Kutuzov marsall, orosz hadvezér, Napóleon legyőzője. Ő mondta, magyarázta az értetlenkedőknek Charles Q. Brown tábornok. Á, ah, futott végig az asztal körül a morajlás, akkor most már értik. Amikor három órával később Joe Biden végre tényleg felkelt, még az ágyban elolvasta az ENSZ biztonsági tanácsának hajnalban összehívott üléséről készített összefoglalót, aztán elment reggelizni. Nyugodt volt, úgyhogy nem kért pirítóst. Szokásos nap ez is, játszotta el a feleségének a magabiztos világuralkodót. Jöhet az appehely friss áfonyával, mondta Jillnek, de aztán kiderült, hogy a nap mégsem lesz szokásos, mert a dolgok nem a terv szerint alakultak. Lehet, hogy Putyin még ezt is túlélte, még a második merénylet kísérletet is, közölte vele a nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki jött. Nem tette szóvá, hogy Biden miért csak két két rakéta kilövését engedélyezte. Magában tartotta a dühét, a teketóriázás okozta komplikáció miatt – és inkább tájékoztatta az elnököt arról, hogy Putyin gépe mindössze 11 kilométerre a legbiztonságosabb atombunkerja bejáratától sikeres kényszerleszállást hajtott végre. Vannak túlélők. Joe Biden lenyelte a falatot, aztán félbehagyta a tejbe áztatott gabonapehely kanalazását. Majd később befejezem, mondta a feleségének, miközben lenyelte a kanalat, hogy ne maradjon rajta étel, és a szalvétára fektette. Aztán elindult az alaksori válság szobába, három emelettel lejjebb. Ma reggel már másodszor.